«Збори закінчено», – урвав дискусію голова. Невдовзі жовтень приніс студентські заворушення, мітинги, голодування. У Києві студенти пікетували Верховну Раду, вимагаючи відставки прем'єра. Майдан Незалежності заполонили хлопці і дівчата – з білими пов'язками голодуючих, загальне збудження не обминуло й місцевих студентів. Епіцентром місто Трусу стали фельдшери третьокурсники Софійної групи, верховодив Петро Сельський, узгоджував дії студентів інших навчальних закладів, консультував в осередку руху понеділок студенти зібралися на збори. «Ми за вільну незалежну Україну!» Геть КПРС – лунали гасла. Викладачі підтримували студентів. Гарматний Ліза та ще кілька осіб, наближених до трону, літали немов обпечені. Спочатку пробували розігнати студентів. Згодом переконалися, що це дає зворотний ефект, і почали висловлювати свої думки цивілізовано з трибуни. Сьогодні мітинг розпочався одразу після занять. Ліза щось палко волала, та її ніхто не слухав. Доводилося важко одній. Та директора досі не було. Гармат не затримувався. Приїхав до гуртожитку автобусом, посилаючись на брак бензину. На чолі подряпина заклеєна пластером. «Ще один, кому бензину бракує», – прошепотіла Юлька. «Вони добре знали» що загальний дефіцит і нестача пального до родини Гарматних жодного стосунку не мають. Вони жили у світі, де все було. Гарматний швидко оговтався у незвичній мітинговій атмосфері і поліз на трибуну. Слова, які він виголосив, Софія запам'ятала дуже добре тому що позбавлений фантазії директор повторював їх іще двічі у наступні мітингові дні, і тому що ступінь фарисейства цих слів став зрозумілим згодом. Студенти-медики, ви повинні вчитися, а не мітингувати. На дорогах іде травматологічна війна, гинуть люди – Якщо ви будете мітингувати, а не вчитися, то не зумієте надати своєчасну, кваліфіковану медичну допомогу хворим і пострадавшим. Політика не ваша справа. Не вірте тим, хто закликає вас зруйнувати нашу робітничу селянську радянську державу. Повертайтеся в аудиторії. Ну, це він перегнув. Софія з Петром одразу домовилися, що всі мітинги в позаурочний час. Із занять ніхто не тікає, тому формально їх не можна притягнути до відповідальності. Петре, він може покарати вас за пропуски занять, за погане навчання. А за прапори – пісні, мітинги – не має права. Стеж, аби ніхто не спіймався на дрібницях. І все буде по-нашому. У четвер готувалися до великого мітингу, спільного для студентів та викладачів двох училищ – медичного та педагогічного. Петру приніс із осередку руху синьо-жовтий прапор. Завтра о дев'ятій всі зберуться на майданчику біля головного корпусу. Тоді рушимо до педучилища.